Я не знаю просто, що таке зо мною. І голос був змерзлий, дренчав від холоду. А може б, ви згодились, докторе? Вибачте, будь ласка, що я вас увесь час турбую. Прошу, прошу, що таке? Може б, ми так зробили. Я простелю своє пальто, щоб не дуло з піднизу, а вкриємось вашим пальтом. Може, так буде тепліше? Ну, коли вам це розуміється. «Прошу-прошу, дуже добре. Зараз?» Властиво в цьому нічого доброго не було, бо одним пальтом обом укритися неможливо. Значить, доктору доводилось мерзнути. Ну, нехай!» Натикаючись у тьмі одне на одного, плутаючись у її пальті, яке ніяк не можна було розстелити як слід, нарешті сяк-так примостилися. Доктор скинув своє пальто, а вона склала свою хустку як подушку і поклала на край розстеленого пальта. Потім вони лягли, укрившись докторовим пальтом. Вона лицем до стіни, а він лицем до її спини. Вона вся дрібно трусилась, коцюрбила ноги, щільно тулилась до доктора всім тілом і насувала на себе майже все пальто. Але, насуваючи, все питала, «Я не забрала всього пальта? Вам не холодно?» Докторові дуло в спину, в ноги й у плечі. Він увесь час мусив вишукувати кінчики пальта і підгортати їх під себе. Це все не було зручно. Його руки мимоволі торкались її тіла без корсета, і те, що без корсета, особливо було неприємне. Та ще від шиї тепло, густо пахло молодим жіночим тілом, і пухнясте волосся весь час лоскотало тоністо око. Круглі тугі клуби все тісніше тулились до його зігнутих ніг. Вона могла б уся влізти в нього. Але потроху перестала труситись. Через годину-півтори має приїхати Єремію. Це буде зразу чути. Тоді доктор стане і знову попроситься вийти. І хай буде, як буде. І буде жити земля, вітер, люди. Не буде душити плечі, не буде тоскно, не буде страшно вити щось темне й дике в душі. Але вона все не могла заспокоїтись і тихо лежати. То зітхали і починали зненацька знову труситись, то якось уся занадто непорушно мертво затихала. То вмить неначе риба скидалась усім тілом, неспокійно тягла на себе пальто, Насувалась на доктора совала ногами і раптом стала гарячково щось шукати на собі, весь час штовхаючи доктора ліктями у груди. Потім стала мацати руками побіля себе, розкриваючи і себе й доктора. У всьому тілі її почувався страшенний неспокій. Ага, мабуть, загубила свій дурний ножик. Що там таке, Ольга Іванівна? Нічого, вибачте. «Може, ножик загубили?» «Ні». «А, господи, ради Бога, докторе, голубчику, запаліть сірника. Простіть, будь ласка». Вона вже скинула себе пальто, стала на коліна і шарила руками скрізь, навіть попід доктором. Сірничків лишалося дуже мало. «Але що робити?» Доктор засвітив одного. «Та що ж вона там таке в неї?» Панна Ольга швидко стала крутити головою на всі боки, стоючи навколішки, потім підняла своє пальто і струснула його. «Будь ласка, доктор, встаньте! Ну, де ж це вона могла...» «Та що таке, Ольга Іванівна?» Сірник догорів і скрутився в пальцях. Їй, видно, не хотілося говорити. «Та що таке, дороге, вона могла загубити? Що таке, страх і очей стрибали їй на лиці?» Як не ножик, то що ж для неї ще дорожче могло тут бути? Ради Бога, докторе, засвітіть ще одного. Може, вона там, я вас благаю. І посвітіть туди далі, де я раніше лежала. Та скажіть, що я теж шукатиму? Може, у двох швидше знайдемо? Ну, це... Вона зупинилась, і в темноті чути було її трудне дихання. Це... Гумова підошва, докторові стало трошки моторошно. Гумова підошва? Яка підошва? Чи не сталося вже що-небудь з нею?